Germania Pe National Geographic In Mac Black Friday mâine, 15 noiembrie, simte adrenalina în ziua cu cele mai multe reduceri din an. Europa FM sora 18 Manuina Nicolescu și Filip Stannavit vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Guvernul Dăncilă ar fi operat ca Al Capone cu două bugete, așa susține ministrul finanțelor, care vrea să reclame situația procurorilor. Raportul 10 august a fost desecretizat. Surse apropiate anchetei afirmă că Liviu Dragnea ar fi fost ținut constant la curent cu ceea ce s-a întâmplat la mitingul de anul trecut. Audieri pentru posturile de comisar european neocupate încă. Adina Vălean a fost acceptată cu puțin timp în urmă de Comisia pentru Transporturi. Și Republica Moldova are un nou guvern. Locul mai Sandu a fost luat de un fost consilier al președintelui Igor Dodon. Detalii în câteva momente, deocamdată însă, datele meteo. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 14 grade pe litoral. Va ploua pe arii extinse în sudul, în centrul țării, la munte și local în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor fi mai abundente în Carpații Meridionali, Oltenia și în Muntenia, iar izolat se va forma cea în capitală temporar va ploua și vor fi 10-11 grade. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. La o săptămână de când a preluat Ministerul de Finanțe, Florin Câțu nu semnează raportul de predare-primire. Demnitarul PNL analizează capitol cu capitol situația și afirmă că a descoperit minusuri de miliarde. Mai mult, oficialitățile guvernamentale ar fi ascuns intenționat situația. Florin Cîțu i-a posibilitatea de a se adresa parchetului, după cum relatează Sonia Teodoriu. Deficitul bugetar asumat prin legea bugetului, care până la 31 decembrie ar fi trebuit să fie cel mult 2,77% a fost depășit, a arătat ministrul finanțelor Florin Câțu. El previzionează că deficitul va depăși chiar 4% până la sfârșitul anului. Florin Câțu încearcă totuși să se mențină cât mai aproape de limita de 3% impusă de Uniunea Europeană. Una dintre soluții ar fi să crească gradul de colectare al datoriilor către stat. Noul șef al Finanțelor spune că PSD a lucrat în mod deliberat cu două bugete. Unul oficial, public, adoptat de Parlament și altul real, prin care banii alocați inițial investițiilor ajungeau acolo unde și doreau inițial socialdemocrații. Ce facem cu acest jaf și cu un împărțit? Pentru că rămânem cu toții cu întrebarea dacă cei nevinovați și care nu au participat la acest jaf, trebuie și ei să plătească sau plătesc doar cei care au beneficiat de pe urma acestui jaf din banii publici. Ministrul Florin Cânt Bărățul a acuzat pe socialdemocrații, începând cu Liviu Dragnea, că au știut de la bun început care e situația și că au mințit intenționat. La începutul anului bugetele păreau că sunt... Uh dimensiunate ok, nu erau bani pentru investiții, erau bani pentru școli și așa mai departe. Rectificările bugetare lau acești bani și îi transferau exact către interesele de partid. Nu se putea face acest lucru fără complicitatea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și fără câteva artificii contabile. Dragnea că Drović știau de la începutul anului că banii nu vor ajunge niciodată la investiții. Florin Câțu promite că va rezolva problemele fără să afecteze pensiile și salariile și că va respecta legislația în vigoare care prevede că Tuturor bugetarilor le va crește salariul până în 2022. 2022. Predecesorul domnului Câțu, Eugen Teodorovici, a convocat o conferință de presă special ca să răspundă public acuzațiilor. El neagă existența unor bugete paralele și nu recunoaște nici minusuri pe care să nu le fi declarat. Tot ceea ce i-am prezentat ca ministru de Finanțe au fost date pe care în colegii de la Ministrul de Finanțe, întreaga echipă, cum spuneam, de profesioniști, le prezintă în mod clar și și-asumă acele date. Deci nu, al, nu există astfel de diferențe. Cu alte cuvinte, îi recomand domnului Vasile Câțul să-l consulte pe colegul de cabinet, pe domnul Ministrul al Justiției, domnul Predoiu, care să explice în mod foarte clar ceea ce înseamnă sau care sunt mai bine consecințele unui denunț calumnios acest fundal, leul a ajuns la o cotație minimă record față de euro. Cursul de referință este de 4 lei și 76,69 de bani, peste recordul negativ consemnat în ianuarie. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu celelalte valute importante. Purtătorul de cuvânt al BNR Dan Suciu a spus că presiunea are drept cauze deficitul bugetar și importurile aferente Black Friday raportul este declasificat. Tot astăzi am înaintat raportul declasificat către DICOT, unde, așa cum știți, există un dosar penal. Săptămâna viitoare voi analiza anchetele administrative derulate de-a lungul timpului. Cei care au făcut abuzuri, cu siguranță, vor fi sancționați. Vă garantez. Vom analiza și vom schimba procedurile legislative cu privire la intervenții. În același timp, vom sau eu voi depune eforturi ca imaginea instituției a tuturor celorlalte forțe din cadrul acestui minister să fie o imagine pozitivă. L-am ascultat pe ministrul de interne, Marcel Vela, anunțând desecretizarea raportului instituției sale privind intervențiile la protestul diasporei din 10 august anul trecut. Raportul a fost transmis Procuraturii Antimafia, DICOT, care a deschis un dosar penal în acest caz. Ministrul Marcel Vela a fost întrebat ce măsuri va lua în cazul violențelor de care ar fi responsabilă jandarmeria. Săptămâna viitoare voi analiza anchetele administrative derulate de-a lungul timpului.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 tuturor celorlalte forțe din cadrul acestui minister să fie o imagine pozitivă. Ce conține însă raportul ajuns acum la DICOT? Surse apropiate anchetei au spus portalului hotnews.ro că fostul ministru de interne, Carmen Dan, care se afla în concediu pe 10 august anul trecut, a venit la birou și a preluat comanda operațiunilor în jurul prânzului. Din acel moment, ordinele ar fi fost date prin intermediul subsecretarului de stat, Mihai Valeriu. Grația acestuia, Liviu Dragnea ar fi fost ținut la curent cu tot ceea ce se întâmpla în piața Victoriei. DICOT afirmă, în schimb, într-un comunicat că raportul nu include date referitoare la implicarea în intervenția unor persoane fără atribuții, ci evaluări cu privire la reacția forțelor de ordine, explică Victor Marin. Raportul desecretizat de ministrul Marcel Vela prezintă detaliat misiunile, unitățile efective deplasate în zona pieței Victoria și desfășurarea evenimentelor pe ore și minute. De asemenea, surse oficiale spun că raportul conține date de la codurile persoanelor responsabile pentru intervenție care vorbeau pe anumite stații până la anumite mișcări de personal. Unul dintre pionii importanți din piața Victoriei a fost în acea seară subsecretarul de stat pentru ordine și siguranță publică din Ministerul de Interne, Mihai Valeriu care făcea naveta pe motocicletă între piața Victoriei și Ministerul de Interne. Informațiile despre ceea ce se întâmpla în timpul manifestației din 10 august 2018 și despre intervenția jandarmilor ajungeau la Liviu Dragnea prin Mihai Valeriu, au declarat pentru Hot News surse apropiate dosarului. Mai exact, Mihai Valeriu îl ținea la curent cu tot ce se întâmplă pe fostul secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului Adrian Mledinoiu, la un moment dat fost șofer al lui Dragnea. La rândul lui, acesta îi transmitea informațiile liderului PSD de atunci aflat la o petrecere la Scroviștea, mai spun sursele citate. Surse DICOT de au declarat pentru Hot News că subsecretarul de stat Mihai Valeriu ar fi ținut permanent legătura cu Liviu Dragnea și liderii huliganilor. Această informație nu face parte însă din raportul de acum, scrie Hot News. Surse judiciare spun că există suspiciuni că o parte dintre filmările cu intervenția jandarmilor nu ar fi ajuns la închetatori, fiind, citez, stopate pe traseu. Nu este exclus ca peste 4-5 ani să mai apare vreo filmare, așa cum s-a întâmplat în cazul colectiv, dar nimic nu se pierde. Au adăugat sursele citate pentru Hot News. Să mai spunem că, potrivit DICOT, afirmațiile potrivit cărora Mihai Valeriu ar fi ținut legătura cu Liviu Dragnea permanent nu au fundament real. În această amiază ministrul Marcel Vela a anunțat că îl trimite pe Mihai Valeriu din funcția de subsecretar de stat înapoi la o secție de poliție.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 Biroul electoral central a anunțat rezultatele finale ale votului în primul tur al alegerilor prezidențiale. Diferența dintre cei doi candidați care s-au calificat în turul al doilea, Claus Ioanis și Viorica Dăncilă, este de 15%. Purtătorul de cuvânt al biroului, Mircea Preoțescu. Claus Werner Iohannis, 37,82%. Vasilica Viorica Dăncilă, 22,26%. Ilie Dan Barna, 15,02%. Mircea Diaconu, 8,85%. Teodor Paleologu, 5,72%. Hunor Chelemen, 3,87% prezența la vot a fost de 51%, adică peste 9 milioane de alegători au mers să voteze. Mâine începe campania electorală pentru turul al doilea, care va avea loc duminica viitoare pe 24 noiembrie. Cetățenii din diaspora au la dispoziție 3 zile pentru a vota, 22, 23 și 24 noiembrie. Premierul Ludovic Orban l-a demis pe șeful Autorității Naționale Sanitar-Veterinare Geronimo Brănescu. Cu doar o zi în urmă, Ministrul Agriculturii Adrian Oros a prezentat în guvern o informare privind măsurile luate de România pentru a limita răspândirea pestei porcine. Ionel Dancă e purtătorul de cuvânt al Guvernului. ANSVSA-ul și Ministerul Agriculturii împreună nu și-au îndeplinit obligațiile asumate în discuțiile cu Comisia Europeană și România riscă în acest moment aplicarea unor sancțiuni severe ca urmare a scăpării de sub control a fenomenului pestei porcine. Este o situație gravă care reclamă măsuri urgente. În perioada următoare se vor adopta aceste soluții pentru a limita extinderea fenomenului pestei porcine și pentru a evita sancțiunile Comisiei Europene în ceea ce privește produsele din carne de porc comercializate de România pe piața europeană propusă pentru funcția de comisar european al transporturilor, Adina Vălean a primit avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din Parlamentul European cu foarte puțin timp în urmă. Eurodeputatul Marian Jean Marinescu a anunțat pe Twitter rezultatul în cazul Adinei Vălean potrivit unor surse de la Bruxelles, au fost 36 de voturi pentru. Adina Vălean a spus în timpul audierilor că va lua măsuri pentru a reduce numărul de mașini învechite. În opinia sa, emisiile de dioxid de carbon trebuie reduse cu 90%. Voi prezenta până la finalul anului o strategie see, privind mobilitatea eficientă a, și durabilă. 80% din proiectele din cadrul financiar sunt verzi, deci suntem pe calea cea bună. Banca Europeană de Investiții are deja criterii pentru acordarea de finanțare și se vor defini pe viitor criteriile pentru proiecte durabile care să fie finanțate. Candidatul ungar pentru postul de comisar european nu ar fi primit aviz favorabil la audierile de azi și va fi audiat din nou săptămâna viitoare. Socialiștii și membrii grupului Renew Europe au votat împotriva lui Oliver Vorhei, membru al Partidului Popularilor Europeni. E a doua propunere din partea Ungariei. Prima fusese respinsă din motive de integritate. Republica Moldova are un nou guvern. La doar două zile după ce cabinetul condus de Maia Sandu a fost demis prin moțiune de cenzură, Parlamentul de la Chișinău a votat guvernul condus de Ion Chicu. Acesta este fostul consilier al președintelui Igor Dodon și are sprijinul socialiștilor și al democraților. Florentina Mihăiță. Cu 62 de voturi, proiectul hotărârii a fost aprobat. Domnul prim-ministru, felicitări! Înainte de a fi consilier prezidențial, Ion Chicu a fost ministru al finanțelor până în iunie 2019 și a ocupat și un post de ministru adjunct al finanțelor în timpul guvernării comuniste. Noul guvern de la Chișinău va avea doi vicepremieri, unul dintre ei cu atribuții în domeniul finanțelor și opt ministri, dintre care șase sunt foși consilieri ai președintelui Igor Dodon, a premarcat și de premierul demis. Maia Sandu a condus ultima ședință de guvern în timp ce la Parlament premierul desemnat prezenta noua echipă și programul de guvernare. Au zis că fac un guvern tehnocrat. A politic și au făcut un guvern care este format aproape în totalitate din consilierii lui Dodon. Vă amintesc, guvernul condus de Maia Sandu a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de socialiștii lui Igor Dodon și aflați la guvernare. Maia Sandu a propus ca premierul să fie cel care nominalizează candidații la șefia parchetului general, propunere cu care socialiștii nu au fost de acord. Sport acum, Vasile Constantin. <fie> Bună seara, Nicușor Stanciu a găsit tactica pe care echipa națională trebuie să o aplice contra Suediei în meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2020. Mijlocașul crede că tricolorii ar trebui să aibă aceeași abordare ca echipa lui de club Slavia Praga, care începe foarte agresiv meciurile din Champions League cu un pressing avansat pentru a nu le permite adversarilor să joace. Stanciu spune că scandinavii nu trebuie lăsați să câștige încredere pe arena națională și subliniază că mâine va fi nevoie de un efort colectiv cu toți jucători care să se ajute unul pe altul. Naționala Suediei a ajuns astăzi la București iar meciul se va disputa mâine seara de la ora 21:45 cu casa închisă. România este obligată să câștige iar luni în ultima etapă a preliminariilor trebuie să nu piardă în Spania. Naționala de tineret joacă în această seară pe teren propriu cu Finlanda în campania de calificare la Euro 2021. Selecționata pregătită de Mirel Rădoi vine după două victorii la rând cu 3 la 0, obținute în partidele cu Ucraina și Irlanda de Nord, iar în cazul unui succes va depăși reprezentativa finlandeză și va urca pe locul al doilea în grupa condusă de Danemarca. Tehnicianul micilor tricolori speră ca echipa să înceapă bine meciul și să reușească să înscrie până la pauză, lucru care nu s-a mai întâmplat în aceste preliminare. Amintim în prima etapă a campaniei de calificare, România a cedat cu 1 la 2 contra danezilor. Meciul cu Finlanda se va disputa la voluntari și va începe la ora 20. Cel mai longeviv cuplu de dublu din istoria tenisului gemenii americani Mike și Bob Bryan și-au anunțat retragerea. Ajunși la 41 de ani, au anunțat că sezonul următor va fi ultimul pentru ei în circuitul profesionist. Frații Bryan au hotărât anul acesta să ia o pauză după US Open, deși aveau șanse de calificare la turneul campionilor. Gemenii născuți în California au debutat în competițiile ATP în 1995 și au un palmares uriaș. 16 trofee de Grand Slam, 32 două de turnee Masters și un aurolimpic cucerit în 2012 la Londra. Au fost lideri ai clasamentului mondial de dublu timp de 10 sezoane, record absolut în sportul alb. Pune în punct aici jurnalului de seară, imediat începe piața victoriei, astăzi cu Tudor Mușat. Bun găsit tuturor, de mâine reîncepe campania electorală și pentru că tot am vorbit foarte mult despre dacă vin sau nu vin tinerii la vot. O să vorbim seară cu un reprezentant al lor, cu președintele Consiliului Tineretului din România, ca să înțelegem măsura în care este tinerii la vot și ce anume determină prezența sau absența la vot în astfel de situații. Ce-și doresc de la viitorul președinte? Ce-și doresc de la politicieni în general? O discuție care o să vedeți include și cifre și date argumentate. Ne auzim imediat.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 Să prinzi cele mai tari reduceri, misiune posibilă E Black Friday la Flanco Laptopul Asus X509FA Cu procesor Intel Core i7 De generația A8 a 8 8GB de RAM Și 512GB SSD Este doar 2699 de lei, Sau de la 103 lei pe lună Prin credit în rate fixe Flanco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 la Europa FM O discuție așadar cu președintele Consiliului Tineretului din România, Gabriel Carnariu, bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Două convenții la începutul emisiunii, să înțeleagă lumea când discutăm despre tineret ce înseamnă asta pentru că percepțiile noastre sunt foarte volatile în legătură cu asta, discutăm de uh, oameni până în 35 de ani da. Noi o să ne axăm și pe grupa de vârstă 18-24 Adică exact din momentul în care Capeți uh, dreptul de vot Că vorbim foarte mult despre vot în seara asta uh, Până când, să zicem În general, în medie, te apuci Să lucrezi, să te gândești la întemeierea Unei familii și așa mai departe Asta pe de o parte, pe de altă parte trebuie spus am apelat la tine pentru că interacționezi în această postură de președinte al Consiliului Tineretului, format și el din foarte multe organizații, cu foarte multă lume. Asta nu înseamnă neapărat că punctul tău de vedere îl reprezintă automat pe al tuturor acestor membri. Nu ești un purtător de cuvânt al acestui Consiliu, dar ne bazăm foarte mult pe interacțiunile tale și pe ceea ce culegi. Dintre, din, din discuțiile pe care le ai cu tinerii pe care îi reprezenți. Corect. La primul punct putem vorbi, când ne referim la tineri, ne referim la tineri 14-35 de ani, asta spune legea tineretului în România, însă când vorbim de tinerii votanți, 18-35 și subiectul zilei de astăzi, 18-25 de ani. Iar pe punctul 2, într-adevăr, nu pot să reprezint acum părerea